מזמור י' למה אדוני תעמוד ברחוק, תעלים לעתות בצרה, וגאוות רשע ידלק עני, יתפשו במזימות זו חשבו, כי הלל רשע על תאוות נפשו, ובוצע ברך נאץ אדוני. רשע כגובה אפו בל ידרוש, אין אלוהים כל מזימותיו. יחילו דרכיו בכל עת מרום משפטיך מנגדו, כל צורריו יפיח בהם. אמר בלבו בל אמות לדור ודור אשר לא ורע. עלה פיהו מלא ומרמות בתוך, פחת לשונו עמל ואוון, ישב במארב חצרים, במסתרים יהרוב נקי, עיניו לחילך יצפונו. יארוב במסתר כאריה וסוכו, יארוב לחטוף עני, יחטוף עני. במושכו ורשתו, ידכה ישוח, ונפל בעצומיו חלקאים. אמר בלבו שח האל, הסתיר פניו, בל רעה לנצח. קומה אדוני אל נשא ידיך, אל תשכח ענבים. על מה נאץ רשע אלוהים? אמר בלבו לא תדרוש, ראית כי אתה עמל וכעס תביט לתת בידיך, עליך יעזוב חיליך. יתום אתה היית עוזר, שבור זרוע רשע, ורע תדרוש רשעו ול תמצא. אדוני מלך עולם ועד, אבדו גויים מארצו. תאוות ענבים שמעת, אדוני, תכין לבם, תקשיב אוזניך, לשפוט יתום ודח, בל יוסיף עוד לערוץ אנוש מן הארץ.